І, Мабуть таки зустрілися, коли б не загинули Один десь на Дністрі, другий на Дунаї У мене зберігаються листи від однополчан батька Які разом із ним пройшли через страшні бої І лише чудом вціліли З тих я знаю, що він шукав мене Але наше рідне місто Сталінград Стало грізним полем бою і мене носили по світу, як сніжинку. З тих листі я знаю до найменших подробиць горбасте поле за Дунаєм, де обірвалася важка солдатська дорога мого батька. Коли б я потрапила туди, знайшла траншеї, що курілися вогнем, зриту снарядами землю, на в останнє падали червоні воїни, не відступаючи перед ворогом. Там у Паві мій батько Іван Андрійович Ренізов. Але я не вірю в це. Не вірю. хоча у мене ось уже понад 20 літ зберігається похоронна. Багато з того часу днів пройшло. О, як багато. Сама я стала матір'ю, і дві дочки ростив в мене. Та я все ще шукаю батька, якого забрала в мене Проклята війна. Зустріну десь у газеті чи журналі прізвище Ремізов і відразу пишу. Та може, то він, може він ще й знайдеться, доки людина живе, доти вона вірить. Де ж ти мій батько? Де мовчить земля, мовчить небо, мовчать солдатські могили. Чи може ти, батько, зустрів на Єлісейських полях свого однофамільця, юного Івана Ремізова, глибокого русявого солдата, і ви ніяк не наговорите з ним, забувши, що на вас чекає дочка і названа сестра Валентина, яка так і не стала його дружиною? Час іде, заплітає в моїх косах іній, а я все жду, все ще... Надіюся. І живуть вічно вони в моєму серці. Катрусина Криниця. Широка дорога стелиться від Києва на Богославі далі в Шевченківський край. Вересень уже запалило сіннє вогнище в лісах і дібровах. Край широкого кам'янистого шляху жовтогарячими свічками полахкотять молоді тополі, і багрянцем наливаються клени. Тільки молоді дубочки та лапасті акації, які розвиваються пізньої весни, живуть ще літом, вишумлюють соковитим листом. Рання осінь бродить полями, шелестить пожовкла кулуза перед чутті холодів і ніжиться під вересневим сонцем вруниськими сходами озимина. Дорога простяглася через степи, спускається в долини, Сірою стрічкою здіймається на косогори. Часом вона заходить у села, І тоді за затинів і парканів Війне на вас осіннім квітом жоржин, Золотистими качанами кукурузи, Що висять під стріхами хат, Стиглими яблуками сколгоспних дворів, І силим терном, Що не терпким терптим сроком осені. Край дороги Відніються пам'ятники й обеліски загиблим воїнам. Вони звелися, як німі свідки недавніх биту, що точилися на цій землі. За Корсуним височить гранітна стела, дві кам'яні стріли зведені в небо. Нагадують людям, що тут зимою 1944 року зійшлися два українські фронти, затиснувши в лищата фашистську армію, створивши так званий «Другий Сталінград». На Дніпрі, могили, пам'ятники, обелізки, і в кожному містечку і селі мовчазній промовисті гранітні плити скорботи, на скрижалях яких висічені імена всіх земляків, тих, що загинули на огненних фронтах війни і не повернулись додому. Ото хіба що вкарбовані навіки на граніті. Над ними в глибокій печалі схилилися закам'янілі матері і опустились на коліна бронзові солдати, затиснувши в руках холодні автомати. Дорога! Як багато вона може розповісти допитливому серцю, навіяти і радість, і журо, воскресити в пам'яті давні перекази і бувальщини? За богославом Дорога біжить на Медвин, Лисянку і далі на Звенигородку. Благодатний Шевченківський край розгортає перед нами свої рамена. Край дороги привітні альтанки в шумі дерев. З криницями, що так і просять зупинитися, відпочити, помріяти під тихий шелест листу, напитися цілющої води з живого джерела. День розпрозорився, Сонце стоїть у зеніті, навіть припікає. І ми зупиняємося коло однієї з придорожніх альтанок, забачивши біля неї криницю з журавлем. Там відпочиває на лавці літній чоловік, певно, колишній солдат, бо на протезі. Одну ногу підібгав у коліні, друга залізна впирається в землю, ніби третій стовпець, що тримає на собі виструганий обапіл на вицілому піджаку фронтовика орденські планки. Вітаємося з незнайомцем і для годиться просимо дозволу напитись. Пийте, будь ласка, для того й криниця. Відерце припасоване на дерев'яній ключиці журавля. На цямрині висить кухлик. Вода блищить всього лише за 2-3 метри і в глибині криниці відзеркарюється тихі небеса. А жаль, дотиком цебра бра змивати оту картину. Вода смачна і холодна. Чи не тому, що настояна на сохах, які виброджують в корінні вербі тополь, що оточили вколо Мальтанку? Праворуч криницю росте горобина, а зліва, майже біля зрубу, у пишному намисті стигне червона калина. Люди, що створили цю живу красу, мабуть, і душі поети, Подумав я, оглядаючи все навколо. Мовчатний чоловік сидить без кашкета, задумливий. Видно, стомився далекою дорогою. Відома річ. Нелегко йому на протезі долати відстані. «Ви куди прямуєте? Може, нам по дорозі? Якщо так, сідайте підвеземо», – запрошую до машини. Він похитав головою і стихо відповів – «Не дякую, я нікуди не йду. Живу поблизу, а це навідався до Криниці». В голосі його тиха зажура і стриманість. І ще щось таке, що відразу й не збагнеш. Тільки в очах можна прочитати невимовну скорботу.